پختو کوې نه دغهویلله لکی زن کدن او ربای کېد ته حالت ن غ کېږي حالت نخوا تهویل کېږي دوت کې د بندنده چې دی د دنیا نه تعلو خ شي او تع چ کار د خییر سره شروع شو دنیا خبرې را وزده چه کمدن و آخیرت کلی دو پرشتی بینی لی آغده غر سوینی در دنیا نخبر اللہ ختمشوان در کل چه کل روح وقتل شروع شید یا سرده نفس دی نکتران وی چه دیر خکیدو داره بیمانه که پروت تیر اگر زی را اگر زی مده چه کمدن و مرازی موت دیر غدر نفس آنه دا روایت یې قبول لرله د قبول لرله د نیک اعمالو څخه کړلې یا ده چې اوس راځي کوم ده نو فرانسې ګاټ کې وو او کوم دی واڅ او چې د فرانسې شي قاتل لري شي په وخت نشي نه ده او فرانسې ګاټ کې د فرانسې په کمرکه ده د حالتونو واکنه ده د توبه هم کړلې ده د ایمان هم کړلې او د نه قبول څخه د حالت <سؤال> نن زواده چې زموږ بدن شروع شي او تل <سؤال> چې کوم نن د پهن شروع شي بیا چې بدن په وخت تل <سؤال> کړی ده دغه تل چې کوم نن ور وغړي نو په واده مه زوږی نو د دوه اخرت شروع شو چې دغه شروع شو د فرشتي د څورو پر ورځې کې بیان کیه د حالت سخت نومه عمر انسان باندې د وخت میک نه ارزلین ور لگا له تا توجه پاتار دا چې په دا حالت آسان شي د وخت میک څوې پرکاری راغیاده وسیکه کې ځکه یو د حاتما خاتمه د خپل انسان مه مدد عوامو او د خلف د ترت نه چې کمندوبس ګمانی و غیره دا, دا مسلې ګرځي کله نه ورشوروشه دا د اور ټیم کې کله ایمان ور او ایمان قبول نه کله ور ټیم نه توبه ور او توبه قبول نه کله ور ټیم نه کوفر کله کوفر قبول نه بلني او مثلا دا چې دا کې ټیګي یاد دي اخرته کې څه کېږي کې عادي دي نو چې دا له پوره کلماتو ځین بدار واځي دا موږ خر کوبلاته په مخالطه کې یو څلور پلان کېدل شو نو ټول وګړي تر تاسو څخه یې پیدا کیږي په غلط کلماتو او نو دا خلکو په بدنامي شي هرڅه ورسې بدنام شي د دې وجه داسې طریقې سره ملهون جوړول پتار دي چې د اوه نه چې تعلیم وره نو کومه د صنعت او د زدهاون چې نیو ما مخالطه ورته بدنام کی پدغه د برنامه کې او ماهور دSuggestion چې دغه کومه کلمه شروع کیه پدغه ته موږ ته څنګه کبره اله الا الا الله دا څنګه د خوږ کی زوپناستي به نه دغه طریقې سره کلمه ول شروع کی دغه دغه دغه په اوله ځل جاری شو دا خو نه بشپاري شي برسره تر دې چې په موږ دی بښو ماشينه دا غوړ او په هر چرتارونی هغه ټول کارماده تنت چې کوشي وي څنګه ریټورونه دا دا ویلو ما اسلام علیکم محمد بسم الله الرحمن الرحیم امر لکه نو تنقید اوږي او شاعي گسان دي چې کبر ووي او په نمونه د الله تعالی صلی الله علیه و سلم او حضرت محمد و سلم په کولو خیره دین ملایقه وایي او دا هغه ته خیر وایي چې د دعاګانو د اخی خبري کوي فرشته درته اامینو استاسو یو انا و دي الله دې حق او الله دې درک او الله دې مل شه دا خبره وته کوی د دعاګانو و انما انا من الله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سيدي ابو سيده الله وجد انه لا يوم مصيبه لا مصيبه اورس ان لله وانه ال اليه راجعون ان لله وانه اليك راجعون دیکھیں خال الشيخ عبد الزهراء فرمائی تجاج سو کو کی گے اسی تن با غسر یاد زن رمین یوسر ذن رمین زه جگ باندې نو ور سرداغه مې چې کوم لاړو او زه ور سرداغه فکروي چې همهेशा نه جداجو زه همهेशा نه جدایي فکرې درغې فکرونه لرم زه درې فکرونه جوړ په ان کړه پدې استرجا کې زون له او هونډالو زال له په دې شوم او الله بسم الله توفات شوه او الله تعالی نو عمره مله خد او الله سوخ الله خد د دېګو چې مې شنه راځي دا شو مینا الیه راجعون موږ الله ته واپس کیږم کیو زو بچم نو موږ هم تاسو نو دل مخک لور امور بسيسی پروانیو او مینا الیه راجعون او موږ الله ته واپس کیږم کیو اوخ چکم جاتا را زین و آغازائی دیں اِنَّا الٰهِ راجعون مانگا اللہ رب و رزت توابس کے دل کیو دردل دکی نغندل ہے ہاں نزدی سوڑا کی اِنَّا الٰهِ راجعون مانگا اللہ توابس کے دل کیو اللہ مازی بھی نسودہ کی من ہو دې ورته دایورانه د راتلونکي چې دا وایي الا اخلف الله له خيره منها الله ولا دېنا خو رکی چې ابو سلمہ مو ابو سلمہ او مې سلمہ بيبي خواوندو د دې ورته دایورانه نو د دې سلام دتوې چې دا وایي دا چې کو دوړلې وې دا څنګه وایي د دې مالک هویل چې ابو سلمہ نو بل څوک یې دغه چه ابو سلمان چې کندن د بیا سره انت وروسته وروبه دې دکلې ایمانې مرو او داسې نداسي د ابو سلمان وومله شوخي همدا ربيع السلام د حکم تابع دي نه کولا او ویلني چې او مې الله را د نبی نه سلام الله الله را سوږو د نبي سره د نبي سره مرخصې دی کا په دا دی څه سره ګزارې وغران شي زموږ خوښته زه به بچی دې دیبه سګي بچی مې دېبه سګي او کوې مې سره ته وغوړې یم زه به نه سلام او دا به خوښته زوړ غوټوم چې نه دي کی کنه الله او مجسې کا نارمې کا او ځستا بچی دې زوړ بچینی دې به خیا زما بچی او په تو چې ګورایمه زه خو څه پېښاتره نه کومم نو ما په حضور ما کاې سي دي ما غيره پاره کوم په تو ما و چې اکبر مسلمان خير بي نو بي سلم اول بيت هاجر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اول اني كور ولا چې نبي رسالت هجر کرو او پس بیا مي وویل له شم اي مي قلت وحن مي ویل فخ الله ولي رسول الله صلى الله وسلم اللهم په راه هرغه دغه څومله څومله مېره سره ما دا چې موږ د یوو شپه په څومره غوښته مو خو سره مو مخال سره یو د مشر مچ کمنه لګان کدن دا هغه شکه کوم سره وو دا غاسته کې په دغه باندې هغه پټی کړل ځان بس کور ولا وخت نه شهره سره چې په چی چی په دې کې دغه به سره د دې وجه ویل چې ان روح اجازه مې زړه په چا په ځکه چې د تا بیا ور وغوښتل به سره د سترګو د سيګوري اته ترې غوښني مې بیا پدې کې راځه د دې تو تاسو نه یې څنګه به دا وروښونه لرکان به دا د دې تو ساکتني وفات نو نبی سلام ورسترګو یې سپړتې کړې فكتب أن يكون هناك شكل في جراسة فكتب أن يكون هناك شكل في جراسة فزجناس من أهله نبي عليه السلام يقول إن لا تدعو دا أعبسكم الله بخير خير يوم من تقول إن فإن يؤمنون على ما تقولون ثم قال بأول اللهم اغفرني أبي سلم وارفع درجته في المهديين واخلفه في يقبه في الغابرين على ما زدبتون اغفر لنا و لهو يا رب العالمين وصح له في قبره حباء براحك ونويل له فيه وعن عائلتك الله تعالى صلى الله عليه وسلم حين توافية سبب نبي, جو نبي السلام جوافات شو نبي عليه السلام مهدوات جولة شو يو صادر كخداب صدر بجولة شو معاد دې د دې لپاره چې له الله څخه د لوه الله د الله تعالی ته ځان ته راوځي دا یو خاص مراد نه دي الله وكلا مبر رفيق خاص کلمه مراد نما دل نما دل بنای تا رتا پرسول الله علیه وسلم نے فرمایا اس نے یہ علامتوں کا ذکر موت مرادن علامات کو نمورن اغا حدیث اگر قدر مرضی دی دی فلاشرات الموت او دې قرآنه مونږه د راشن سوره یاسین دستر له تعالی حاجت کله او کله پرځامي او حاجت ته چې د الله ربونه تاسو په سره راغووسی زم زهره یو سړي او ځین مقداره کریم چې ګندنو د پداره کریم زړه سوره یاسین نه سوره یاسین نه په دې سره ګندنو دا وخت کې دا ولیکي چې د زړه توچو او ما ته تہہ کو شکریا پر لا رین دا ور دا خاطر مته تو ہی دشی اوه حایشہ تره الله وان ها پاره او سن مشغول له امر او راجدی نبی رسول عثمان بن عبدو کول کر اوه ما یہ تو وفات وو یکتی او نبی رسول سلام جل ترې نبی سره اوخه واره کې په مخرا علاوه جې عثمان صبر توره خو نبي رسول الله او فيليباي ورتي وان حاله ان اداه غن تو نبي رسول الله کولت او قبل الله عليه السلام په بمایت نبي رسول الله تو سلام وفاتو او دایز په دنه کولت او بمایت او وفاتو دمهیت ته موهینو نبي رسول الله کولت دمونی قتل جایز کیراځي دغه masala راند پر دمرګم دغه ته لري واقعي ټکي په څه کې کفن موخه لیدل جایز دي دږي کفاره ته په چکه کله کفن پښی په پای دغه نه کفن جایز دي کې نیځه چې کوم خلک د ناجایز کایلي چې نه جایز وي کفن نورسته او وروه د تدریسی صاحب او داريو سره چې دی جوړا دغه کفن د موخې نیو کفن د سری موخې د کفند وروسته خطر چې کفند نو وې صاحب دې چې کوم خلک کایلني مغې وې بس نوې کتل ځای دې دا ورته ني کله کېم تصري دي د نيشتې لپاره کفند شو ما کیو ورته دا روان شو لوې چې دې صاحب دې دې زې سبد نيشته هر مو خوره وینا وې ورته خېری دې دا ورو کټا او نشته جوړ کرو راځي دې جوړې دې دا شریعت کې نيشته وانا فتهنا و برهننا فتهنا براني براني له پاتاون دي يبلله و تمري دنه پاتان لا ارى حدا الا فتاجهم و اوا جماعه ده بتلهمه ده عمر جرا دي شهده فازي نودي به ما خبر و جوازي لمر سلامو ماشي پر ازي نودي ما خبرت و اجلو فنه او تقورو كه جنازه کي دغه په وروسته نه جوړایږي چې می جوړایي په تمه سره تبيکي او پدريมารز بیا خه خاين او اجلو سروارو کين راځه کې په وروار بچاردا نو د ښه هالو چې په کليني ماغو هدي په ماشلات کې چې سهاري او سړی مرش نو په لوري د قبرتین کې هاجه ما سټین دروستو کې تیریږي چې په وروار کې تیریږي ځنه او مازگر بمانشی اول از مازگر جنازی چور پیس گرده و مڑی برو تی را اعلان جایی خبره جکندنو خوابرا مادا او بیاد موحیدین و ام دا غیدہ سے یو دا سی چھتا وارس او ولی اغی اجازت نور کئی او ایجزدل آیت کندنو لگی ما شسو زنیم در غلی منو خوابرا مادا اگر دا ولی خوابرا دا کاغت ایسا شی او بکار دا را شد اغی اجازت و آوستان شی تو واسسته عمر توله سروار بقاده واجی پرنه اوه یم بگی دجی په مسلمان انت واسه به نه زره نه ای نو مسلمان جو س او بدن نه وکال چکو کی بیا پروت واسیدی بیا ورې کنه اچھا ته پښین عبد له سره فَوَرِثَ الْأَرْضَ بِكُلِّ مَا فِي ذَلِكَ الْكِتَابِ كُلُّهُ سَنَوِي الْأَفْضَلُ أَجْمَعُ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ رَبِّ وَمَنْ قَدْ تَنَصَّلَ مِنَ الْخَطِيئَةِ سَنُعْطِيهِ أَجْرًا مَجِيدًا قَالَ يَا هَنَّالُ اطْلُبْ لِقَوْمِكَ وَأُخْرِجْهُ رَوْضًا وهمشو يقالوا لها حتى تخرجا تغريش الانوخ راوزي ثم يغرش بها إلى السماء با اسمان توقل وقع جبلش دروازا ولا قلوشي وقعوا إلى سوقت فيقولون وقع طولو دا ديور دي طولو إلى أطلوبك فرشت فيقالوا فيقولون فلانا فيقالوا رأنتو وقع طولوشي با اسمانك مرحبا من نفسك طيبة كانت الجسد طيب وقول لي حميده وبشرني بروح الروح والريحان ورب الغير رضوان اراضا وقال هذاك حققت الديره السماء دينا في كلمه راكره وسمعت وسمعت الله ان اليه راجعون فذلك ان اليه راجعون نذرتك فايذا كان الرسول قال قوموا الى توه نكتب قدنت د خور ش جح رات خرخر من شها ج تم تزغ هذاحت غمل <سؤال> صما عمان من حذا پایفو فان ملامر حبا بالنفس <سؤال> الخبية كانت فنجسد الخبيصرجاي ذبيمة واپش سپکس فپول فإها لا تصحلك ك بعد الشما درواز د نک العوي ک دوباره. فترسل من السماء ثم ده لو والقبر بس جد العرش وقاهر لا وعمانه قال لهم الله عليه السلام قال لا اله الا هو انما يترقهم ملكان يسيدان يا يسيد ملئ شيء روح لرا انا حمام بالذكر من جهه فرشتو مشكو رزق بلان اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم ارحم كنت تامرينا وجتا ابادا وغيروا غير بدل لا صار وجد غير الله توكل ثم يقول انت لقوم الاخر ذلك يقول وان الكافر من کاته ده په وړاندې تو ما اوه سما روح خبيثه جاءت من قبيل الارض قال ان توتهيرات النظر ترى اوره تو پر دغه غږمې په څنګه اعلان کوي حدر عليه السلام یو رومي لري کیږي السلام په کوزه باندې يو در سفره در رسول الله ريته تو وګو دغه رومي لګو ان النبي انا علان <سلام> فيه وان الله تعالى حتى انه لنعب الواقع و بغازا محبا لئو ركوه و والي نوالي حتى ياتو به اغواب السلام و يسنونا ما عزيب عزيبه بهم الذي جاءت ممنا الاغو و ياتنو به الله مومنين فلو سحرهم اشد و يرحمه مومنان روحون خوط اموز رغم سققش عليه فلهم اشد و خرحم به من احركم بغائب يقدمه جتازو ان يوصلين الروح في داشن صلق و شالي دوراً گالدك و مرزق وقال الذين قالوا ان يقدروا عليه فسالونه ذلك استبشروا برحمه الا فان كيف ما سنقول ما ذا فعل الله ما ذا فعل الله فيقولون ذي دعوه بينه وكان في ذم الدنيا يريد الدنيا كلها يريد الدنيا كلها غير ذلك او فيقولون قد مات اقموا الشروء ما امنوا ان قد ذهب ما بلوا ويقولون قد ذهب بي ذهب به الى هم الهاويه اذا دنارا او یته صلیله پر له د دې مونږ شاته مونږ نه تاره چې موږ له هغه څخه نه راځو چې موږ په دې کې بولو نه خو تاره خو نس خاطه د میسين وي په علیه ارا عذاب الله فتاخرت کانت نذيه جيفه بودر صاحت بودر د مذارب جنر بوئی حتى يذنب الى اباب ال فای کونا ذوی مندا سی دی شور بدمره هر شور بیل روح الکوفار کسانو سره ونه فای غرا نے اجمند له ته بو باحالہ کوار ورک تیر شو مون غرا لولو مو دا باره ناظم ان المختصر او دی روح و مون گو رو و کی جسدی اور دراګانې زموږه په کور کې باندې ټولې ورته دي بسم الله الرحمن الرحيم استمعوا الى ما قام عليه علاء بن طيره وفي ذهنه عروان بن نهايه الاغر فرغاره فقال تعاذ بالله ان ذا نکجه مکه او ایشګه ننره د باور په شان د دې لېګي او دې سره کفنونه کفنونه د جنت او قص امیده جنت وحنوت من الجنه لوکینی مړه د ذورو په شېره چې مځدل باصره صحابه زلګي څو پېجو ملک الموت علی سلام یم ملک الموت علی په هغه د سره کېنی په یوه کولو وایو ذات اېداونه د په سره ځای غوړونه الله او رضوان قال تص ص خ طرق او هم تصير قدرة من استخان لقدم مشكلنا او ددع شوبره اوزن ويا خضوها فضا خظان لممية دوروها في دطور ائن لاس ک نه سا حا یا خضوها ف جالوها في ذلك الكفن اوض خشمی و کفن کگیرري و خجمها خأاتيا برناف اطس کے بجدت اناجل انت های عصي.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 من کله سمائ مقربو ده اصفاده ګوریاستان پاسمان کې دروازو سره کمانډرانه فرشتي دي څوکيدارانه نشره ببر واینی دي نو غيوا سره راغله ایرافي ورزې شي جله وګجله کمالاتې دا غېرې واسي دا ګذار قانون نه څو راچار زی ځکه مه دله تاهید راغې زلې پولیس وساره شي د ټول حدودو نشو واسي نو وساره خبره شي ملګری نشین راغې اور رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ جل و اعلی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ دودو پور اس پارک دے موقرابون ابصران چکہ مہند ہے ابصران دیوی و سرج کنر نو کہی جلپ کہ ہن اساں تا دی ہے سمائے تا گڑ دے کلا دے سمائے تا اف سے مین راعید اله الارض تینن ہا فلت و عیبہ اله الارض او واپس فصوم الذرطا لوخا بهتي امونج گه گندنو مصاله ويلو فايدو لدار ثي نيمنه خلقتم بها ويد ومنا اوخجو امطره نو فا قال فتعاد روحه في جسده نيا تي ما هاي رجل زيبه تكون وما يلمقوا يقول <سؤال> وما يلمقوا <سؤال> تستست جوهره دشتي تګو نه کوي هغه د کله چې ګمندنده کورون سره پکار جوړو وما يلمقا ايلم سو ويقول ذي و طريقه الله ذو خبر نه محمد اسخو الله ما ده الله كتاب لشترا ده وکسن اورم سو الها سفرشته و تو يلمقا څنګه لیدل ذکرو ذي و الله آمنت به و صدقته ما في مان را و ما دې تذكړه تذكړه و اعماله دې تذكړه اره دي مراجم من السما ان صدق ابي فاشو من الجنه و لبسوه من الجنه و افتره له بابا من الجنه قال اندازه نظر پوریمه د بسری د دننه خبر راګه راځګم ده دې وی اسمیه یسمیه د محمد وجهه حکمت یاری دې سیلونه هي سیلونه روان راځګ کوله مخ کول جام یو سپره کړو کوم دا چې سپرهونه کولګا پر او په اشرف بل دی یسرګا ذرو من من تو منازه تصوبلای تو ما وکړ فوا شوکل وجه یی شیبه خیر ستاسو عندي وکړ مخه له بوخر ورول نو انا عمل بالصالح امر متشکل څنګه انا عمل بالصالح هغه څنګه به نه ستاره به ستاره هاته هغه کومه نه ده کوم پرشنه ما په اړخ انا لعل ابداه انا تاكم توایز انا انا نظر الى اينه او خلاص کې ټاکټور نه دوه زر کېنی دوه ټاکټور مخی چې داس ماده د بسره بیا فرماله کول مو دراجی سرته او د کېنه وزګان د ښاټا هاي ته هندل خبيزه راوزه اله سقطه من الله الله قهر راوزه فوتوغراف پر فیل سی دی چتو پروپروجی اوموتو پین دی بدن کیسی ونتو تین فایتا ز یوهان زارکلگی کما یت ز اوسر کو د مل سوفل مبلول لک سنگه د کبره اسونا چې لونده وړی راځی وړی جامه په برتې د کشنه سخه راکای فایو خلوه فایدا خداده دا نمې درو ه په یده طرفه عین حته یې جلوه به د منهاطعا س حهاة س وجود ال الأس جن فيها س نون بنا على من الملاية ال صار ما هل ال <سؤال> هو ع ناصلاء كللا بأق بهها ص التي في ص ثم بههاات سنااسة حتىذية صزنا ظهم صية سو هو ثم او كلشي جب بندله ذبا رك الأ الغور فنا لو تمدر ذ ال كانبي السلام لايات کويم لا يطقطب لهم باب السماء لا دام مذكوك فيقول له ذا وجل انط هوك دموسي تجيب من الارض السفلى فتطرح روحه طرحا ثم قال وما يشرق بالله كانما خر من السماء كذلك سيدنا محمد صلى في فتوادره في جسره فاتيه ملكان في لساله زه نه غره پونم اوسه جستوه کوم یو کوروا ها ايه تهو ها ها ها هذه من اجل السماء انت ذا صبره روح يهدر ما من النار ضربته من هذه رقيته من حجر وسموها لوثا فانا غرمه دارجه كنار غرمه راضي ويوسى عليه قبره قبر في طنكري حتى تطرف في اسلوء اعطيه يوم تور ا ته ورو له کدي هاغه ده کدي هاغه څوالمور ته روح ښه وي ما سره مخاله راشي او کومه شي ده لګي ته خدای دې او ولما افتاو ته او دغه شې ستا وروسته موخه راځه او کله وایې ته دغه ښه مخه یا جیو به شرط خوشر روانه او الله <العزی> <العزی> ربينا تک ته په دې وختونه ما هو دا دې وربهم الذي خلق له كل ما في السماء والارض وكل ما في السماء وكل ما الله تعالى في العالم من تراب في وجوده وخصونه ديوي ديوي بين سيريدوا الى العالم بكمانك بس تكون ضوء زمان يعني تاكر مانو مال اورنس هل هاو للمراقب من السماء ونسه شروف قال رو كله ملک میرا سبب اوكله میرا سما اوكله کو نهسته مینه سمنه انه انه به دې کله موږ دونه و حال انده ار درو سي ورو په خاطر زموحه آدم او او او دې درو وقال اگر از رحمانی حضرت جسلال مطلب تاریشه و ناواتا مورده و صدی زندگادری و او سو خواجه فلان کیسر اکا ملاوشنو دمون سلام و طواید این نقیت فلانا فقر آو من نیا سره فلان کیسر املاوشن سلام قوا اگر از رفر الله لکی یا ام بشر الله لما او خیم ام بشر نام نو اشغل من ذایق مغمان مزان لقفل سخصی مغمان سلام ویلیشو نحنو اجوار ورد داد داد دا رو دا دا قاب ده قاب عبد الرحمن بن قاب دو رجی کم در قاب رضی اللہ وطلعه او داسی ریانه دو سارا فقالت یعب عبد الرحمن هذا نبیل سلام بنوری دلی حن رواح المؤمنی دیتویرن خوزرن آلو کمشا الجنہ قالت بلا قالت فبو وزار ویدنقه دا گانتی دنقه دیتا بستار وفو انشاءاللہ دی ان الله ج ممنان روحونو قوتلار چې زموږ سلامته سره او د انګلۍ د تملو شو الله اکبر علي هانو ته علي خدای او رسول الله کوله او ان موږ نن څه نه کوي لوستا نو چې جننده نه حتا الله الله چې دې او عمل یې راځه حتیا یې او په جسد یې یوم یې راځه موږ د دا هو درو نه یې د بکه دیگر دنیا پر زندہ چرا وپس کی یوم یوم و شبو دعوه دا, دا باز پر از بانید دا قیامت پر از بانید محمد رویانید تا در این قرد دخل تو علی جا بردی عبداللہ و حول مطفق اللہ اقرام علی رسی اللہ علیہ السلام و فاد کے دور مالتے چاکا نبی علیہ السلام در حول سلامو آیا و فاد اخیر جو و فاد شی و غسل و قفن حق تے و غسل او قفن و قفن و نووسل پرزنٹ کانفرنس کې ګندنو هر ځای چې هغه تفصيلي راځي په اول ځای کې ګندنو دا دا وایي په دې توګه نه به کارځونه چې ګندنو صفایي شي چې چې ګندنه شي دا وایي او هغه باندې لاشتاتې ګندنو کپڑے شي چې سو وسول ورکې دا به پله دستاني کپڑے هغه لږه تا شي او پرځه وروڼه او درشو کله چې سمجاو چې او چې کوم دنو سیابې سلام سره سړي کافن نه او سیابې خمسه چې کومه الله تعالی خلک نه کافن دا کافن پوره کافن نه ورسره او بیا چې هیڅ نه وي مون کافن کې به یو ساده ورو پوره کړي شي یو ساده ورو پوره کړي شي او چې واسوی کافن سیابې سلام سره سیابې سلام او چې نو پر سړی او په څون کې ځان مون کې دي نو خبردار شه دا یا به یې بښین کې ځان خخای او سینګا پنځي ګندنو ولاو یا ماخه وځي ګندنو هغه کې صادره ولاړ دی پوری کې هر مسو په کې ونه کې دي پرمسوته واه يا رب اخيط ربنا ساداراوې بیا داس بیا د بیا د اسنه هغه وې حاصله او ته بیاس کې راوته تر کوم پرته یې تاسو یې تاسو یې تاسو یې چې زه ما او تاسو نه اوه اوه رضي الله ابنته موږ غسر وته علی السلام نور ایلی موقع نبیع سلام بے گریزا نوڑور کیا پیدززا یا دیرو ذالک این را ایتون نظالکا یعنی صفائی پکارد خیرد کپیدززا لوشی بیمایل بسیدوی کنبوی هاو بیدیوی پانیوی وزا وقصہ بندو و جان پیل آخر کافورا یا شیع من کافوری فا ایزا فراغتون نفر آزن گنی شکلتا شکلتا شکلتا شکلتا شکلتا شکلتا شکلتا بیا خبر راکی اذا نو فالح علينا حقه هو النبي عليه السلام يولدنين بنينو غير اكو لاندنين په اشعنه داوت اول چول الله داوت اول داوت چول النبي عليه السلام چې پندرو اغه خپل بنين اغه غير ورته چې داوت زمانه ور سره چې پندني وي شي النبي عليه السلام یوه چې پندنو وي دا برکت د بار برکت د بار او د نور شلانو ر له د سیدانو نبي رسول احمد چې زموږ په دې سادرګي باندې زموږ په دې باندې څنګه د نور د نړۍ کپد پرشي په دې باندې نور استدلال د ورچا اړ دي شې کېدل زکه چې نبی رسول ماصوم ماصوم برکت کښه مشتد او دې باندې نور په اصل ټول پر سیدي دغه دې ماصوم ماصوم د کې اسی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 او حرنا تیوز را جاتوالا یمانیه دره و صادرونو کی یمانیه صادرونو تسویل و صحولیان انا من قرسو بند قرسو بود لیسا فیها قمیصم ولا اماما نازمون بشان دی قمیصون و امامی بکنن وان جاڈا رضا اللہ و حتر وقال رسول اللہ و رسول اللہ و رسول اللہ و تنسلی احادتو حقام حقام حقام حقام حقام حقل اکا فندی والا ورکی سسور رقول واسی ره دی تی ماتيو زګا چې پروري پرته راغله ده صفاو ورایي ولې باندې باندې الله <سؤال> تعالی <سؤال> دې داسمه لرلم هغه امر کې رسول <سؤال> الله صلی الله علیه وسلم دغه وختونه ما کړو هغه څنګه نو تاسو په دغه وروشي او په حالت د نامو د میرے اسلامي خوشاله ورکوې بمای مسجدین په پدخت ځای کې ورکړې نو به سووي دا د هغه ته چې ګمې جابې ری د خپل د عبادت او د خپل ملګرو او سره دولوچ کمنه سملاګرو انهمه مینه مې کوو چې یو مل قیامتي ورځ دی او پاسي وایي تاسو په سپینوالی اجازه مو درڅه سپینوالی لپاره ترجمانی اجازه مو اساري چې موږ یې مې سره راوونکي چې سره وونکو دا کومه باندې نساري پسلکیه جزیرې او چې بیا کارتن وونه او هو ساجګم کارتن کې بل علاوه خبر چې بیا عمر کي تایید کېږي او بیا چې څنګه نو څنګه شي چې ښه راوځي نو وګورئ دا یو مو اجازه مو اساري نو سپین اجازه اين له من خير اين له من خير سيادتكم وفرقتوا بي ما وتركوا ومرت سيرت حالكم وكيف ده ترججين انتي يسمر نجستاسو يسمي دينرجي فرادج سدله جايزني دار استر نظر روحاني موداي او خیر احسان په ورتهینه درشروینده دتولو دڅینده نو همې د یمته کوه نو خیر دغه لو سره رسوله دغه دغه دغه دغه مطلب مبارک دیولني دڅین ځنه سره وهاله د دې ځای ته دې د خپل ټول توغړو باندې نوې نوې خبرې راوړل، د دې ځوځي لپاره، بس خوځې یې جامه. باندې باندې باندې باندې باندې باندې باندې باندې باندې باندې باندې باندې باندې باندې باندې باندې باندې باندې چې مړې چې دې ميا بغصې کې سیا بهلې چې یموت په فيها په انرجو مو ګوړا په د دې ذکر می جامع کلمړ ده دا دوه ظاهر نبی له سلام سره ميلو چې باندې په کومه جامع مرشي به اکبره په پرتګي دغه دې کې حدیث کې محدثین تقریبا اتفاق سره چې سیا په موارد دین نه چې په کوم ځای مشر په غدین برابرت کې د و چې په وینځو کې پاتہ فزینځه پاتہ د امي اوมารا د نن دغه په ځای هر حمله کړم اوس هغه حمله نه وتا ویلې نو څه یې ویلې باسه راستنې بده ځاګړي موکولې ځنې وانه چې هموته دغه شګي سيارې نو راځي چې ګراغله به سره په ناافت نشتا چې نو بیرته رافورمایلي چې هوفا ته خورا کړو ګورولان چې راپاسې په وروي ریبربډ باي او دا وانا لاترجم في الله ما حرصت الله عليه وسلم قال في كتابه حوله خيره او خير على امر رسول الله صلى الله عليه وسلم وشفنا ان الشهدان وبارك لي جدينا وسبن له كنوز مدينه مذكور مدينه بالچورو <سؤال> کوټور موټرونه سره موټور کوټورې واستیو داتم لري دي او نو راته کوم چې جامې دي مطلب د شهيد دی په ټول ژوند ورته خړکړ شي او دا نه پرځای راځي او په په څچګړې واستره هغه تر دې چې مطلق مستی لري کې نو نه چې په مې راويني پاتې جامو کې خاص کې وسی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 نصيعه ريغا ان تقون حسناتنا وجلا لنا في موجهنا يجزا دمها الدنيا جرا كذا ذا شروش جلالي جلالي ترديش فقائق بطيق وان جالي ريغوان قالا تبارك الله جل الله وتكلت من بين بادنا وخلهمنا سامر ديته ببران جاما في البخرهته صطمر به نبي له فورا دغه سويډر د نګرو غنن د غبره رسوړی دا هغه د نګرو د بیا د سناتو سناب نه راغی هغه وروتوي او باسی له باسی او څنګه ربته یې نبی سره باندې خپل زګنان او کې خودو فانتفسفیه مدري ته ویته کولاته ماشي په کمېسه او توبوشتو هغه او با غشتو دغه بیا د سره مو نو نبی السلام علیکم خپل کبی سره ورچو یو محدثین دیگر کوي د پاره د دې چې زی د لهجو عبد الله نوم د دې عبد الله وبين سلولی د دې چې ششهو عبد السلام می د دې بلاره کنه دغه د دې چې خرچه د پاره او خپل دغه د سره پاره او د دغه دغه قال او کان ک صاحب اساس حدیث اساس چولې حدیث چولې نو کیديان چرال ما بازه د ملتونو په کیديان وګړو په اړه کې ما بازم نو په دې چې جامې له ورکه دې نو څه وینم چې دغه نو په دې حدیث په ورکه نو نبی سلامونه قوم یې غوډال خاص کو ته زما ما باندې چې بدل پاتي نشي نو په مننه ورکړم دا راواز خپل کابس چې وروشي ګوندنو بدل ختم شي دونکي سم سره ډاکټر نلیرا اور ډیشي مچله او وه چې نبی رسول الله صلوات السلام دا راکې چې څنګه علامه له خپل لاله وګلې په اړه د نبی رسول الله کې بشکه برکت ده او زموږه پرمیس دی او موږ جو و سرايره دهيرا انت استو 70 مره فلي الله اللهم الا ما كين نا انا بي سلام دركاري كين چیکار عقيده خطا کو توبرکات پیدا نونتي ستا ميشب دي گين چیکار عقيده سي حرامي توبرکات به پيدي نور کي تو ما جون توبركاي پیدا نور کي ده قائله دهر چنه دا باسه قمیز جاورو جمونشو اپ کفن دبرش کفن شو اوس بجناده پکې خامخه نووسه با برمشې دې جنازه ماشین یې زړه کوپون ګرځدي ورته ماشین خو خو ذکر ماشې دې کار کرا زه خپل تخت سره کولې شي بس ورله موټر سیکل باندې دې راغله شې څه خبره ده ورګدد ماشې خو خو نو دې دې ګندرو ماشې دې کار کرا نو با برمشې دې او وڅارنه کوي وڅارنه توا ده ها داګه ټول له په دې لور و څلور جنازې کې ته وڅارنه کوي ماش حالت جنازان دا خبرم سنسبر کې کړي و چې جنازې در ضروري دي شوا بي او د ابن مخاري کلافت اجازه کړ شو پر که زه مو نه هم په دې باندې دي چې کوم شت په کوم یې بارے وکړ په ټولیزه موضوع شرکو په قیام له راشلته ورسره دا چې جر زده کې یو روپونه د جګیادني راغیر په روم سره جوړې دي اودز اودز څنګه نور جوړې دي اودز جوړې بیا څنګه زده کې تدبیراتي 40 ته زموږ دغه دغه دغه په دغه اوټومن سوسی اومن سوسی په څلور تدبیر او هغه څنګه نور وي جنازه باندې مونږ ذکر کړي نور مسایل هم ذکر کړي ټول مسایل دې جنازه هغه طریقے باندې تاسو روان اډو روان الله اکبر بسم الله ګلو روان او دې نه څه وخت یا څه څه نه ولې او مطلب ورہی جنازه شروع وې خیر دې او باندې شنه بذان به اخلاص کې ځینم انا رضای الله <سؤال> وان بارګرته پېښوم یوه او دی چې راغلم ته په هغه وروسته نه نهه وینم دا په اړه د کول <سؤال> څه نه ویلایم او دا وروسته د روحي وې پر انسان صالحه تر قدمه می در عالم خبرې متپاتې نشته همدارنګه بیره سره مليږي او په ماضي په ان کانو زه قال الى اعليا و الى ولي رباري تبا اين تذهبون لها يسمعون يسمعون صوتها اوي आवाज الريح يوسي هل يوسي يوري بان يوسي من فكره توجيه كره شمال له تعلق بهذا العالم فتشاجا لمس نسوي تعلق لا يوري تم الانسان ولو سمع الانسان للسيقان ذيك منظر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 داځي وایو کې وې پروايي هغه جګندرو پکاره نا هغه ورته ژوند او دم هو دې هېران مدري دي افغانستان او د یوړ د پاره جګندرو سړې په ه بدل کی او لکه توجه کي چرماړې او الله دې څرګيکې مخمبوم ریغو چې ورته پاره سمساله نيسته او هم بیا سلام مدري دې له نو درې له دې په دې جګندرو پرمایشت کې زم ما در سره پالس نشي ژبته هي او بودي زم ما در سره پالس نشي نو ميره زما مودري په چات دران ان زه له مللا او علامه درځم مرودنه د بابا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم او فكل يا رحم نو پیدا په وجوده نو ميره سلامي مرض او خطرناک شيزي چاينه حاجن ازو له سي هي سلامنبر söyleyeم اما اما اما ارواب احمد احطان لڑっていう ڑ Tallulah scores stripoquو یا وصل اللہ علیہ وصلرات مؤسدنا. हمونر بLoی workout. ‫يقل چاہید قبض جنوڑا ضر۔ Danik listsرالوڑ śm� ناروڑا چاہیدی بóسم yoڑا مدل چې ګمندو کیرا تا هزار دی یو کیرا د په دغره مړه چې تاثیر ژوند او خرابه پښو مدل یو تیر تا هزار دی فین نو ورجوږي تیر اوه نن دې کومه چې ماینه نشه درشي مونږ نه دې ما به الله تعالی ورساله کړی ده ار رساله په صلاة د الغائب پرې ورساله وکشته به ورزال په کور وګړي اور دین استلال کې پجراده الغیب باندې پجراده الغیب بالکل روایت نشته شهور دې روایتن نبیه اسلام وصلی الله علیه وسلم د جاشی د خبر را ده یا نور زوړ شو نو نبیه اسلام وصلی الله علیه وسلم پر اپ کا حج او اپ کا دیم بهر راووه ته او نبیه اسلام جنازه وکړه جنازه وکړه د پهغ با د جې کوون شوپنو یو او دومه خبره د کوم نه دا وه چې زیراتونو کې راغلی دي چې نبیې السلام وله جا چې ترمان د پرده شوه نوقایر په ک کوم دای غیرکې کم د غمپار کاه ج کې ده نو په بلځکم د راله او بیا پهتهپ ځکم دنا را ده په لهځ پهزه کوم د راله او بیا چې او به د جناده شوي ده په بلې ته سااجتت شهودو سماعاته را هموله تعالی د ما تهوسو کو مې جي جنازه د الغیب باندې غشته د نړۍ مینا دا هیڅ شهادت د ترغیب د بارکو کې د دلیل وینشته کومه گه شهادت د ترغیب د بارکو چې دخل په جهاد ته سمې لښو شو په لښو بيدارې بارو د دلیل وینشته با دره مديلا و كبر اربع تكبيرات كبر اربع تكبيرات انا دغه نور مقدمه جنازه نور و كبر على جنازه الحسن بيت عزاده ګمنر في سکلو فصاله دا ورستو و سې کېدل هم څنګه دمونه کې ته دې په زو تکبير کوي دا نه دی په تکبير دومره وګت په دغه غاره تا ګوړې چې څنګه په میچ په زو په میچ زو په دې زو وقار احمد الله یو څو کله کړو هغه جوړه و سره قرار د فاتحه بجنازه کې کې د ګمدونو ته راوته قرآن نشته تدې شوود ګن پر نشته چې ته ورو د قرآن نه وروتي براهو پر دې شو چې ګڼه نه نشته 82 کسمه یو نه په یاد د سنا باندې په یاد د تلاوت په یاد د تلاوت به کولیږي یاد د فاتحه څو سنا باندې جایز دي سبحان الله و الله یا فاتحه هو یا دوه ووره په یاد د سنا ته روان ته نو په سنا باندې وایي جایز دي کله مثلا ده دوره جوړه په اتني اقل طالب وانه سنت پس چې موږ اورګي دې نه ځل نه موږ کوله رسول الله دغه ما جنا د پخاتې څنګه دی له دا السلام وایله دا کوم بری باندې او موږ ته وښانه واه وتهنا له وسته هو ثم سن هل ما يوصل يتبو بعده حتى انكم قطعه تماما سد الالي لمبدا نتوخو فداره حول من داري واهل غير من اهلي ودوحه من زوجي واتزوجنا وامن نو من ادرك و من ادرك اوه وكم في جسمه وكيف يجي تحت صدره وقطعوا لوادر النار هذا حتى تمنيت ان اكون على ذلك مره واحده فويلا امره زي حتا تمانیتو انا اکومی انا ذا لک المیت وعلایییی سنگردنی عبدالرحمن انا عائشتا لما توبیی سعودی نبود سعودی نبودی ویلی قاند تاویی ویدی کوری مہمت بل حتا ویلی علیہیی فؤمکران آب اشنا ذا حجومات کی دا سنگرہ نبودسی رحمه اللہ تعالی یہ رسالہ دا کتابی دی رک منشور في احکام الموتا الى القبول اکولی کتاب دی او بلد مولانا عبدالحی داکتر عبدالحی رحمه اللہ تعالیٰ عریفی دعوی کتاب دے احتامی میت او کل کتاب دے دا سنیلوی صفر رحمه اللہ کتاب کې ودیب بحث تے جو کې کے جایز جائز دے کا جائز ندا آیدہ دا دا جو جمعات کے جنازہ جائز ندا آخار زانہ حوالا نویا چې ګندره جوماته جنازه راوړلوه جنازه کاوه چې ګندره جواز دي چې ووژن نه ني دا د وېمداي شداوشله ګندره جوماتي پیدا کنه او دیمه راځي دروازه را کنه او دا قاعده کې مړې سړي چې د مخامخ د دروازې او مړې سړي بهر کې او امام دې میام غوښې شي ووډرینګي دغه کارو شي ښه ښه چې مړې جوماتي نه نو په جنازه خو موږ نیکانه اوس مساله نه هماني ګمار سره اورولو کوم <سلام> مساله نو چې موږ ورنیو مېروه ورکوول دې نو ورنیو دې ورولني په وخت دانی کاله فقانه قال الله صلى الله عليه و سلم ابن ابي ظهير المسجد په دې ځای وو یو زمانه باندې ابن بيضا او سهل ابن بيضا دا دي ټول باندې درې سره جمعات کې کړي وو دا نه لوسو دا لکې وی چې راځه او چې امام څو ورځې کې امام څو ورځې وي چې ما د چو ته دې ته لږی فقام او وصفه فقام څه دې نو ما دې وښه ته مراد داري چا په کوم نو درې دې له شرط ته نو درې دې بدن او کې وسعت لګا نو ورته وسعت له وصفه او وصفه هتي کی مراد بنري او سید څنګه نو نو نو ما وې څوارو دې سنې ته یوېږي شرطه ته مقام د کذا محلل مان دې ان درځه د راتلونکي په اړه خبرې کوي او ان رښتیا وي چې نو زموږ د کډوالو په څیر خلک دا څنګه په ټولنه کې ذکر راخښولید؟ باندې موږ د چزابو نه به سلام د خپلې نه خبرو شه بس پر د غذا مصله حلو الباره بیګان دبین د ټکو نی تازه او روما د فن د او کې ظلم ته لیل موږ شپې د فن ز مو غره لږه مغتاره وي خو مو دا څلور غوښته راوي خو هر نو په قام فصفه په مو مونږه رمضانه سره د سب جون کو فصلی نبی پیغمبر سره سلام په هغه باندې جنازه وکړه دا نه ویله سره خصوصیت ته کنه می سره د ټول مو مراد وروه نیي دا راځي دا راځي دا راځي دا کوم دا راځي کنه زنی وي چې د مور او صلوات الجنازه دا مور دا به هر ربی الله وان هو ان مرتن سودان تنفذ له طوره رنه خذره عین بمن جما جرو نو یو فالو کوم تو ما دان تو لکه چه دین د دې عمل دمرق عمله ورغه راجو ها هو یا امرها وقال الذين قبري قبركم ذي غيب وتصل عليه ثم قال ان هذه قبور ذا صبرنا مبلوه شرمه درسنا لدتي في رنا قال يا ربنا ان الله يرى هذا رب صلاتي الانتظار اللهم لا روحاني فان ترى المولى يا باهي عمل الذين يداه صماره لهم النص قد هو في مواد هي په بندر باندې راواله محمد رسول الله نو لدې دي چې یو ډېر بجنازه کې سرveis تا سمو دې دین راځه واشي او شه اللهم بي الاله سرت کوزانو ته دې نوڅه قبلي ځان پايشه ترځه راځه او نبي صلى الله عليه وسلم وویل مالك ايت د دې يلياني محمد بن مسلمه دوه نه اته له شهره د سورې دوره وړيږي دوره ځيږي يا شاؤون له هو نه شفاعه في وانا لكي فارمادي دينه وان ديواليها فربك فملاجه دغه ذمہ دار دونکو رو دغه قره تاسو نه نه هڅه دا فقرار د فقرار عمر یعنی یو جنازه بل تیرشه خو په بدی ونه بي سلام عليه سره واجبات واجبات وي عمر په خو کو ما واجبات هر دوی اوسې په تاسو خير له الجنه او بل بس فد ويل له النار اعوذ بالله <سؤال> وكرهني بزمك انت ودا وله کہ لو درو المؤمنون <سؤال> الشهداء والمؤمنون باليها صحابه کرام اور حلقہ کہ بندہ و الله و و ان الله يتقبل من الشهداء له ورضى دخلهم انا استراد الله ورحمة ترجل الله Ray He your name. مرحي 3,000 1 مدوء اون رطا이에요. اق любимه رحرق من ICE! فانا من حوالا Mystery Explanio و الوضع فينا أخبائ مقدمون ريب. كاني كنائarna و جملاء أخبائهم و اسمه للغاية مز исторًا ما قالوا And did that they have to eat いいN 나는 The way raised there must be heard For they cannot affect it�� And too must will not put to markets عزال الله حضیل یو قبر کی دوہ دریخ خوال جائی دی یو قبر کی دوہ دریخ خوال جائی دی زبنان پر طیب دی نبی علیہ السلام با دوہ دریجا مطول و تقوص پہ کہو ایو اکثر و اخضر للقرآن قرآن باکی کبھلو تندریل یاد دی اچھ کلو تاکشان روشو مقلاحق کی بیغلی قبلی طرف تکو اگر بینا چھو حضیل محلو اللہ تعالیٰ فرمائل فردنا معلومة شوار كسا هدو قرآن مقتدار خلقو دي حيان ومييدان فالقرآن والذكر من المقتدار دي خلقو حيان ومييدان فجوان من مقتدار, دي دي مقتدار دي. ثم يقول قبل ما فلوقان أنا شهيد وداها ودا يوم القيامة بوضيلة دو دواهكم وامرم دفن بدمائهم ولم يصلي عليهم جنازه پروګرام ولهم يوصل جنازه بولونګره او ستو خوړني چې نبي رسول جنازه سره حمزه کې خوده وایره والمه کې جنازه بشوي ده جنازه به بشوي ده ولهم صلي عليه بمدل د دې چې نبي رسول الله تدریږي هغه جنازه اونګره چې کومه حمزه کې ده با. نه نور ونه یوزل شو په دوه ځله تکرار موقر راځه جنازه نور ومرونه کوي موقر راځه جنازه په کوم یو سره ودې څنګه موصابه ټول روایت وداري چې جنازه شویل او هغه باندې جنازه او شهید باندې جنازه جایز ده او جنازه په واجب ده یو جنازه چې کندن او شفاعتني او جنازه کرامتني چې کوم نن دې ده او هغه جذل او چې کوم مصیبت ته هغه جناذکرانه تهنه ما حنا خو جذره مکولی شکراتنه مانا یو څلونو باندې باندې دغه نسوره کارځلانه هغه فار او ته لنی څلو دغه فیشن هغه دکر پرسه د هو سین سره پاتین دي او غیره به نو شرط یو اس کیراسته اس ورله ونه ته د نبی صلی الله علیه وسلم څلیدل د څلله اصحابو سره باندې روانه په غوړه باندې چې وډه انده الله تعالی رسول الله عليه وسلم فرمایا د جنازې په خلاف جنازې او ماشی په خلاف هغه روانه او ماشی په خلاف جنازې راکیم چې رواني چې خلافه د سړې چې دې شي وله چې څو خدمت نشي کوله او ماشی خدمت کول شي وما جين که ما سغيته له سغيته چې په ټاکونکو ستراتیژي وشکوم د خدمت زړه د روډا دې وسکې خدمت څو ځله له موټر سېګر سو نه ورسته درانی هغه وخت ما د ودانې یو نه ما هغه وخت چې صل عليه سنتره وي صل عليه هغه ماشوم بچي چې کله دې ګندرو پدوه کومنيو موزه پیراشه وجه ساي راواد ورستو نارواد دي چې ساي راوي له بجنازي کي پره راوي عليه دي چې وتي پلوص عليه تفل <سؤال> الله عليه چې خبر ساي راغله واي زوري يان ثاني يان دي په زرهونه مونږ نه راځي ها هغه حاما د ونداو د ټلو په مینه مو په ټلو کې راوونه کوي څنګه موږ وره وسلام ارجانه تم مضبوطه ته راځي په سره دی بلاتو تبا د دې مخه دا چې شي شي خدمت شي کوله دا مطلب نه لې شره مکه په لرلې دي مکه ته ځایدنه نو استراحي په نړۍ کې نه تاور نه تاور نه په کله کله سره د جنازه سره حق بیان سره خدمت کې هغو جنازو چې د برابروم زره کې تا پاتک نه درې ځله قضا ما عليهم الحق نه او حق ادا يا سيدي في أوروبا وكله ادرت تنصيحات مننا اني مننا انا انا اني انه وان جاء بالسلام وان يقرأ الكتاب ديوي مو قويله بتاريته سناوان وان جاء بالسلام فكان سوره بوعدهم قال قال رسول الله الشيئ في الهدى والله على جناه قال الله أفضل الحجم وزنائنا وزنائنا وآيكنا وفضينا وتبينا وذلقنا ومصارا الله أهم من أحيطه مننا فأحيط مننا لأسلام من توسطه مننا فتوسطه من الإيمان الله أهم لا تحرين أحزره ولا تفكرنا من دلأ أجرنه مررومكي أو لا بعده ندلأ نفس منه مرحة كيمة <شان> <مام> <مام> اوو اوو اوو اوو اوو اوو اوو اوو اوو اوو اوو اوو اوو اوو اوو اوو اوو فلا سوي كده تقيم منتبه تقوى عذاب النار وانثاروا لو فاور اللهم اغفر له وارحم من كان تغفره قال <سؤال> مولانا اللهم <سؤال> ارفع رايه الرسول الذي لا نسلمها حيوتها موت اللهم وفق هذا ويفتح لنا وان غابنا وان ما كان عند كذا وذكرنا من قريه مكاريه الحمد لله تم عليها وقد قفاره من في نصف وقام وادان سقدرو نصف السرير فقام ولا يزيد هكذا رايت الرسول صلى الله عليه وسلم قبر الجنازه مقامها وذكر الجنازه مقامها كما قال عبد 118000 صلى را بهتا چې کوم نسوی له سره تا وریدو یې سره تر او خاله له وړي طرف ته یې دي دوه بارته نو دوه وریږي سیند طرف ته ووڅ چې کوم نسینه تاسو سره د عبدالله فایز دې نه او داسې ومنه خلي دي نو په دې ځای کې دې نه پاتې کېږي نو ما ده نه نو فقام فقیرف ل sniff moż بینا الیوه انداقين دوان من دوان دی م bursting مشرکان دی من اللہ لزبری فقال نبی علی السلام من رأبی جنالة فقام فقیرف لgeht الله جنالت فقال 0 rest of the day نبی علی السلام می روح نو حلاء براد ربار رضي دنو عزدید جنسا fantastic مر گر جنالisce 않는 تینوم وقما <سلام> Yeah دې وړو وړو ځناثو بلحکی په خوندې شو بیاغه یو یو غوډی مولا چې څنګه نوې ها کړه نسنو مونږه دا چلته نه مونږ نه کینو تر څو وړو وړو بلحکی خې نه ګیر خطا شم بیا دې میرسلام کې نه څو پای نه کوم به دې شوږي صالحاتوبې وانا علی رضی رسول الله امر نه چې چې د دې څخه په هغه طریقو امر دی وعلي محمد بن زهينه واله ابن سلام الله عليه وسلم حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم و قال حضره هيذا و فضل من جنود اليهود و اله نام جنود السلام ورحمه الله عليه في يوم ولد قام بالنمورين ذهب بابا نافعه تجوزت جنازه فاطمه فاطمه وقال اذا انما اليهود يهوديه ادروا النبي عليه الصلاه والسلام في جامعه القاهره زمانه في حاجه لهذا وكرهه فضل النبي الاسلام ان تولى وراس ابو جادته يهودي النبي عليه السلام نسبه اليهودي والله سلام على رسول الله عليه والسلام قال اذا وجدت نوافذ دخول الجنان الجنه و النعيم ابد ثلثه تكون له لانه تكون انما تكون له فتره تدور هي गई كندا ما تكون له مما من الملائكه فصروف ارسطو دري في وسط سر يبرت لكن الله هو الذي ذكرت له النعيم وكان كثير para inna ma qultu lil-lahi amma kamo qufu aw marfuuso para inna pontore balainta wan bayni hudaya dakaya an la yastawaya bil-lahi wal-mal inna minna mutawassila inna dreesa funa do muslimana doreesa funai aksa funa tani khalaq dreesa funa qawl bakar di په کارهمالیک دقل لاړو جنناه چې کله به جنازې و کو جز هم سه سره صوفېهغ می درېڅفرهپل دې حدي د وا ده پهفی د ترمیزی کاه کلمالته د خورا چې کله به جنازه کوه او پهقانه هم سلا سرځای بیا نو بیا د سلام فرماري چې منصله سرجلله عالى همذط الله رسنا في السلا على جنا الله مع وعند حقها وع ح جيل الإسلام أنت ت صها وأند عالم بسرريهاوع نزها ثنا بشط ظحها تو النبي الساس السلام جناذا كيلذا. او څنګه یې مې ورته وویل چې دغه ټولې هغه څه چې یې یم حقيقت د دې لپاره چې موږ بانګو حياته موږ په الله تعالی په حق حشره او په دې باندې راوځو الله مجرمه او خپل په کلمه په تماجو دا به موږ په شان بچراځه کې لیکو و بركاته بانګو ردید چاووی د پاترو لوګی چې د جونګ ډروره د سېرو ډروره باندې موږ ټول د نړۍ د خلکو ته حاله وو د حاضرونو له ته سو یو کوله او کوڅه یې نن سوفن وو او د ناما فرماله چې څنګه موسکی امام او شتی او خلک وروسته چې باندې وو خو ځیندا او د دفن ځای وو ځکه چې جنازه یې په ظفن کې یو شخص قبر دی مسلمانان قبر کې قبر کې یو شخص ته یو حق دی او لاسه كندلو لا حق دی شخص جائز دی که څنوسمکه کې كندلو شخص نكي هي هغه له حق کې نكي کیږي یا څوک هي چې شخص ته یو حق پغلېر غواي څلره څوار یو جن له حق کې كندلو موایجو جن کېږي همي له شخص كندلو کې له حق او شي خوږي دوره تاسو نومونه له پوهي او څلور حد ته د تريخ پریکو ورچو ته لیکي او کله پرلارشي نو قبل ترې طرف ته کومونو وړي لیدل دي او چې پیدا دي کوم کې ډېر را حد لیکي او دونداره چې دې پر کتل شي د لکتان شي او اقزای کې وروزه د پاسه بغته داسې راڅکي او ته هک داسې راڅکي اور د بوشوی نبیر ترام ترجمه دیل ور کړی دا لحظه ترجمه ور کړی دا البته سمکه سخت ته انرموي او لحق ته ګران شاپون جایز دي د ارجګنده شکو کې مونږ غوته خبرونه وایي د وره ترې کی نګیره سلام چې څنګه نه حد شاو مې رمې کې فضل نسنګ دي دا غېواره خبر راځي ان حفروا على عدد من السور من جهه ان السور الذي في المرض الذي حيوك الى نهر عمر هذا كان وان شوه علي النسب ماذا درس خطه ويلهك هذه تدري انك تدرس برقي وتلاحظ كذلك اخوتي ناس ما تواصلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم لوین کا چوک په دې پخینا ووونه له بورشه سیس په خبره کې نه کوم واه یا باسه واه بلې دې په منځ کې له ځان څخه په ځان باندې راګرځې سلام اولا دې کوم نو یوس سردار اورشه خبرې کړي او ديروس پرو اترو باندې دې ته راغلاستو نو مې سره خبرونه باندې کوم خبرو پرهalse ne jo be rast te na soge tulaye stebade jamaata ایزین د مینستران د اوفر سره ماکه اسپانیسه کې اورګي ورته ورستره د شاوې د څه اوردای د دېشته و اوه سټلا سره ناروغه خپل نبی صلی خو پشاندی د زیسه په اروپا عباره باندې د پرپشنو وعالا بن حضی علیہ السلام پارکانیلی علیہ السلام وعالا بن حضی علیہ السلام وعالا بن حضی علیہ السلام پر لیکن لہو جب جب دنو جو زیروخ شکل نپری دی تیم سال جزیروخ پڑھو اللہ تمستہو نعوائی ولا قبر مشرفا للا سویتہو اولو اچھا بھڑ قبر وہ برہ برہوئی شریعت ہے برہ برہوئی شریعت ہے برد قبر حکم خور دی اوس یو دبر هماره دنګوایې ما دا نشته بیا ورته چاو یا هوا چې یاغانون کورې کوي او لې شو ور پاتې کې وس باندې له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه چې څنګه نکري شو دا سیس چې راغره سیمه دي شي هغه وخت چې رجونې وې په الگادا هغه چې وسې مړتي رسولو دغه اوله ناورانه وایي یوونه عليه چې ماريني اوازې قبر ته پاسه کې ناشتل په دغه وړي بیا د دېدا د د پاسه کې ناشتر به د د سره له خبر خبر سره وخت کیږي او فيديو تو شيږي دا غو نه نبی السلام منه فرمایلی او مې مې سره غو او خپل کار سره کنه نه تاسو ته یو خبر ورکوم او خبره واخه کيله има نو سؤالينا رضي الله وطعالهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أين نبيتا وحولك من جبلتين فتحك فيها تحكو تتخلوك من جبلين فإننا هل من أنبتا وحولك من جبلتين هذا ما نحن خلي سؤالي مقبر باندكين شور باندك وشورك عمرونا نبيل رضي الله وعنم قال لك عن دين نبيل رضي الله وطعالي أحد وما يلحد يولا لا حج الورت بل لا حج جاء ولا کمو لرن براره او ملا مله په جان د دې ح کمه فست له حقونه غران نبی اسلام دې له حقوبه نبی اسلام دې او الله هدا لنا او شرق لغیر لنا دې غیر نار چې ګندنو موهير قديم کې مراد ني دې دې نار مراد موهير پکې دې مراد دي ان مدينه کې له حق جوړې دې شي او په مدينه کې ګندنو شرق او الله له حق جوړې دې شي خو هغه چې مدينه ادو مدینه نسی کم با حرز مکی ری اغسلی اصبابی که شبک که دیشی اغبا شبکو کی اغیت و اللہ حضر نامان لی اہل المدینه و شبکو لغیرنا لی غیر اہل المدینه اگرام خاندائی بوری خبران مدلب اسم اگر رکات البدایدی ایو اللہ و خبکا دلاشی براہ اللاشی و آمین کون دا د, د, د, توبا توبا. دا دا زور د ده مليګې دې ډېر توغې توغې وې زموږ په ناوړه کې شې کې نه یې بیا چې کله کې نه ستې شې موږ چې کې ورکې څو کې چې وې څه ګوڼې کې نه شي نو مونږ ورته څه وې چې دې راځي کې دې ورته څه وزو وره موږ یې وټاګي ورته انا ریڈیو قویدلی دیو پاکیدان قویدلی دوست دیتا پاکیسا جبتے مطلب پانا تا خبر جو کی وامیقو دوری کی وامسیم ویتر ریس میل و سلاسات دو آدریشی کمنا پیو خبر کی خواهی وقدیمو اکسرهم قرآنا وعندادا رضی اللہ وعما قلی لقا قرانا وحبی جوان عمدی بی اتیو وزاکیس نترسینا خودینا خودینا خودینا خودینا خودینا زمان قبودمان افلا د نړیری زرا موست کوم کیواز له دوو کټنا ایلا ماج مزا چې هم پرې شو هغه په پیاوځي او جهه همګه مېدان نو خود کې مخبره جنره دیتا وره کې راتلو ویل شي دا قبرونه ویني وانه چې دغه لوانه ما پر سره رسول الله صلی الله علیه وسلم دا چمهله راپې نو سلګه اقل دې سلګه شورته او اقده ورسته ل دوی دا کومه ده کنه رینسو نو اوسه چمهله کمله تر تکې دې نبی دا سره واه دین اخځوي او چمهله دې تر تکې دا سره اوښښه دې او په داسې نه یا رسول الله وین او احسن بدر احسن بدر او کزای نون لو بیاځه کنه سلام د موریه د نبی صلی الله و سلم او خپل صحابو کې کړه فقظ ده او د نبی صلی الله علیه و سلم بارکه شوه تعالی وو د او رسول الله صلی الله علیه و سلم قبر او ور او دغه یو کمره یو اذکی احسې دلایې نو شو راکه صحیح دې نو زو کا رکه نور اخص شكون الاولي قال هو النبي اذن الله يسحب قبلتين سبعشجه قال له حاضر هو طلب له شروخ اذن من قبل القبله وديت من قبل قال رحمه الله إن كنت اواهن الله للقران ده هو وقال في شرح السنه ابن حجر جوين ذكرها في المستنور ده فالواني ده وانما ودلوا وواصلت نبي الله صلى الله عليه وسلم بسم الله وبالله على مله رسول الله دعوه شيء قدر دعوه بسم الله وبالله على مله الله وان جاء محمد هذا ان نبي الله ولاه صلى الله عليه وسلم ثلاثه حيث يدعو ذې او شل خلق دې ته ما ولوي منها خلق نار جوړه چې څه دې ته یې وروړي تاسو د مژور خبره نه ميره سلام پر روغ ځاله پهینه ورشاله خبره دې بې چې ابن ابراهیم او خبره ان چې وبشدلې وین او ځاله حسوا او سینټانی فکه خورن دا زینند په اړه دا د خور د په ځد باندې شباران ته خور نو وي چې خور ته نوړي دا غوړه کان کېد راځي هاست شده <متحدث> جایز بکا چاکایی چه داغتینا نومی الزینات دباره بناشوهی ووضاها لئے حزبا چه بین نوم لیتیو وعن جایل رجاللہ وعن قائلنا رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم این جسل اردو انو تشکتت مرد <متحدث> وعنی اتباع لنا وعنی اتباع لنا شنکل دوشی وعن طوطا شخوند اللہ نکلشی وعن قائل رسول د په ولني ډېر او چا ته هېڅ نه کوم ځاي او په مشي اندلې د سره د ترپنه شروپو وان په خلنو نه غوړې دا دا پالا یو څه تاسو نه مې کړی د دې دغه د دې دغه امر نه یې څو نه کړې ایا جو کتبولغه وی شستر د ماری فدبارم را جاییدی پد میسته حمله وکاما الهی رسول الله صلی الله علیه وسلم محصارت درایي او متلب قاله دی او دی کانی ازر الى بياض ذراع رسول الله ما لگا تشکاری غره نبی رسول الله سنگل مبارک په څیر د ترستاری ته حصرمن هاجر بی رسول مبارک دی د دې سره مګر روحم چې تو کې پد او او وی ها په توان کور د دې زو په مرور قبر و او بجنم و اتنو اليها و دي خواك باقاكم آغا سلو في زمانة الكورو و اولا و فاتشين و اعنى قادم الله و نعا و قل دلاء او نعاو خبیك و قبر رسول اللہ علیہ وسلم و ساکمائی کماتل نبی رسول اللہ علیہ وسلم قبرو روخایا فرکشفت ناغیل لڑکل لی عن سلاسة ق نډي روچلونو داسمه کې سره کېدل او دغه باندې کارني براتو سره سره کارونه توپار ثاني براتو ما نه لایني اونی دلته هم پر هغې نه مرسته کوي چې دغه دغه دغه دغه دغه که رأیNetگر کسی ساتییه حییان اے اللک، آدم که ارده میراسی راییی اینا شاکر indی م приехڑا ساغ سانگا یو اندی اسرویی رو مزلماند که مرکل در موزلماeld ها روزnال که روزنین ب نو رسّارن م